موسیل غدوبو دم موسیل علیہ السلام ناغا غصا اخذ الالواحا راوائی غصتی آغا تختای جی کمی یخیوی داربای قانون دے معرفتی معاید شی معرفا معرفتی معاید شی معرفا نا اول عین سانی سانی عین اولی الیکا انقل الالواحا کی الیفلام پا داخلو کنو و کنا معرفہ دوا لدلتا اخذ الواح ال الواح غلاف الف داخل کبه تختای چیږی اخکر ال هغه دې دغه چې ما دې شوی ما دې اوس وکړیا او پ سی او پ پا ځای پاتیشی نه نه چې کبه یې اخکر ال هغه وفی نسختی ها او پلی کلو شود آغا تختو کی هدن هدایتو ورحمتو ناو رحمتو خفایده چا توا لیلذین آخالکتا همچی اغیل رب بهم ربنا یرحمون یریدون کیو هدن للمتقین هدن للمؤمنین فایده گردی خالکتا ورکی وقتال موسیٰ ورک موسیٰ علیہ السلام قومه دخل قومنا 70 رجلا او ياسري لميقاتنا ده بارنا ماكواك مو قرنا ملاقات زمان رازي جلت توبو باسي اخرتوب قبول كي فلما اخذ اغي ورت اي جكو يتو زلنق ملالكا حتى نرى الاحجرتن ردان اجس ولقا زذو فلما اخذته بالرجفه حركتوني بني اسرائيل او ياو قسان للزلزله احبتناک چگو بس حد فین قالاوی موسیٰ علیہ السلام او زمان ربا لو شئتا کتاغو اختل آلکتا هم دای بدی مرکریو من قبلو دا دے کوئی تور دراتلو نماخ کی و ای آیاو مالا را اتو لکنا آیت بما پاغه خبرو فعل المصف آغاو چو چا ام اقلو ملنا زمانگنا دا فین نسبت کل قول تاون کیگی ای اکرینو ای خبیر با دی ویللوله نؤم د لکه ح نر الله جاتن دا نه د دا الله نهک مګر دا خوستاازېخې تودللو ب تبيلارري کا پهې سره منمنتشا او چاله چ غواړي تادي او تهداد کې پهې سره منتهشا او چاته د چاله چ غړي زمن کار سادي لنا بخلوو کې منته لکه موثال سلام کوم اوناګبوا حملله رارحمو کې په منګه ځان بهشا ب لا وانتغار الغافرين تے ایک ورځا کسو دعوی چې موسی علیہ السلام د مغفرت سوال نه کړې رسول محمد صلی الله علیه وسلم نه غواړي د ورځې سلزه کله استغفر الله وای ولې غونا کړلې سورہ نصره دې نه دیولې اجازه انصر الله والفتح رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره دا د غي عبادت ته دانا چې استغفار کمزې کی الان دین او مخی گونه نه نه قرآن با لیزان پو یکا اصی نه چی دی شیگان و روافظ و کتابو نگوری ها اپیغمبران در نگونه انگار ثابت کی از دلیل پیسو قرآن با لیزان پو یکا داستی استاد سروائی تا پو یکای وقتو بلانا اولی کی منگلرہ فی حاضر دنیا پدی دنیا کے حسنتاً طاقت تنیکائے وفیل آقیدتی و پاخیرات کے بدلہ دنیکائے اللہ حدنا یقیناً منگلہ گرزی دلیو الائی گتاتا خلائی ورطا سوئے قال عذابی او یا اللہ عذاب زما اسیبو زراسوم بی ہی پدیق پل عذاب سرا من اغم و اشاء او چیزی وارم و رحمتی و رحمت زما و قلاد كل شيء نار یوشیستا الله رحمت الله په غضب غالب دی فصعدتوها زرد چيلي کوم زخ په رحمت لرا الیذینا خلقوا له یتقون چا غیزان ساتید نارواونه او یتو نا زکات ور کیسکات الیک زکات غری حکم دی خاص آیات زکات نو مراد په اقوال العاقدی او د عمل له وَالَّذِينَا خَلَقُ هُم بِعَيَاتِ لَا يُؤْمِلُونَ چه آغی زواب آیاتونو ایمان راړي ری اصوک تی الَّذِينَا خَلَقُ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ ترغیب ورگئی اتباع او صداقت تا پیغمبر تا پا ایمان را را الَّذِينَا خَلَقُ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ چه روان دیا غیر علی کلی شئی پیغمبر پسی النَّبِيَّا را لگل <سؤال> شده نو رسول <سؤال> النبی <سؤال> یا چه خبر ورکی دا اللہ خلقو تا نو دا دیو وجین نبی شو الامی یا دا سی رسول و نبی چلی کل لستل والا نورزی لازا پیغمبر صفت تے از اماس نا قباحت تے لازا پیغمبر صفت تے چلی کل لستل والا اول که نواتلو اللہ زی پیغمبر یا جی دون رو چی مومی دید آغا بایان دا نه پیغمبر په تورات کې موجود دي یجد له مو میاغی صفات او بیان د پیغمبر مکتوبن لیکل شوی عندهم دیسره په تورات او انجیل او په توراته او انجیل کې کار یې د پیغمبر یامرهم حکم بکړی دایتا بالمعروفی پرواو واینه لهم ملکم ملائکې بدایلرا علل منکرین نارواو کار د پیغمبر امر بالمعروف نه علل منکر ويحل لهم الطيبات او بیان بکړی دایتا دپا کوشي زلو اور او کی بدائل رسو پاک چیزنا و یحرم علیہم الخبائث ا بیان د حرام او بیان حرامای ب با پدای بانی پڑھی تو و یذلو انہم الارکیب الیہود نسوارانہ اسرالم اغه بوجو نہ او گن کرون دتای وال اغلال اللتی اوغتوقنا اا گران سزاگانی کانت علیہم چی پدایوی اغه بوز بغیر دجومت نه نکیدو د اغه زکات مالی علی مت پ بغیر دور نه نکیدو ها جی جاما پاڑی تا شو کٹکولا بای آ دا غی دا گناه گناه بای پا دیوان لکلی شویو پیغمبر چراگ دا ټول عرص ختم دمو اس نی فاللزین آغا خلق آمنو چی ایمان رادو بیهی پا دی پیغمبر وحزروو تاظیر د ددد دن ددد خلک مجرمان دفا کئی رزت اعتراضین کی دتو وانا سو رو امداد کیدی پیغمبر او دد سنتو علمانو باید دا فرض دی دادو خبري بکئی یو و د پیغمبر د طریقې نصرت کی بیان بکئی ابل ب د پیغمبر د دین چی سو خلاف کئ او په پیغمبر اعتراضو کې او په قران د دیو دغه دفاع کیواز درو دا عالم فرض دی که د انتی شیا دی پراکی کی قاریانې دی پیدا کیږي اڤ قران او سنت ترت کې وړی چی د حرام ناشتی نا دې په دوار کوي عمبل پیغمبر او د قران سنت بیانې عمبل ذات خلکو سره منازري کوي عورت وکړي دوار فاس دی واز ضروري تعزیر څه ته وایي مدحو لکه څوک د دې پیغمبر رسالت ختم په دمانه ختم نه مړي ورته ذات خلکو مقابله مقابله وکړي منازره وکړي انا شروع د دې په بیانې و اتبعوا النور الذي روان بدی رڼاږي پسې او سينه ما هو چې د ترالې غلي شېرا اتبعوا ما انزل اليکم من ربکم من سما لنا کړي وا قران او سنت دواړه پیغمبر تنزيل دي دای بروانی قران او سنت پسې قران رڼا ده اولایک اولایک دغ خلقهم المفلحون هم دې دي کامیاب دي ځل کی الیک محمد صلی الله علیه و آله د لَنَا قُلْ اَوَا يَا يَا اَيُوَا الْنَاسُ اَوْ تَوْلُوْ خَلْقُدِ دُّنْيَا اِلِّي رَسُولَ ذکر علی گله شه پیغمبرم د الله الای کون تاسو تاسو د فائدې لپاره جمیعن سالمی دنیا تا الزی غ الله را لګل لهو بک السماوات والارض چا غل را بعد شهید استمرونو دغمه کده پس مصال را لګل لا الها نشت حق دار د باندې لګای الا هو سیوا دغنا دلیل کس دی یخوی و یمیته جون دی کول امر فامینو بالله ایمان علی د الله په یوالی و رسولی ایمان علی د هغه را ل گلیشی پیغمبرکم ان نبی چې الله خبره خلقو تراشای ابیانای ال اممی جان پاره د لیکل وسلو لا ول کې ور دي ان ذیغه پیغمبر یو منو بالله چې هغه ایمان په الله ده او کلماتې او ده الله په کتابو ده او تبعوه روان شې د پیغمبر پسې لعلکم تهتذول دیره پاره چتاځو پسملار روان شې او بیل قوم موسی او دا قوم موسی علی السلام ده امه تن یو یا دون بیل حق چې بیا او دا حق و بیهی او پدی حق و یا دلون دا خلقو پیسا لیوے کولی دا حدل کتاب دا دے خواد تاورات تینجیل پاگا وقی وقت تواناہم تس نسکر منگدی لرا اس نتای آشر باتن دولس خاندانونا اماما تولی او اوحینا الی موسیٰ وحی اکرم موسیٰ علیہ السلام تا ایز اس تسکاہو کلچی طلب دو بوک داغنا قومو قومدارو تالو وزیر سید پخپلاله ککراشیه بادشاہ وبنی منله دوو امکظام ده بجلی لري منله ویلان تنظیم ده لارمی منله تنظیم ده اسپیټال لري منله تنظیم ده دینی مدرسې لري منله جوړه آله در بیا سوقل حجر واحد آواز هوه پخپل یم سا گاټا نو هغه والا فم بجات نو راوته ميلو دا غينا دولس چيني ماکي بقره تاسو فلفا جاره او دلتا وئی امبا جا ساتا انفجار ساتا وئی امبی جا ساتا وئی انفجار سمی بائیگی انبی جا ساتا وئی چلگی لگی داری وئی کواری پو چوکونو کی لگائے اللہ پا دنبانے خارچوکا ہے جمعات بیزنی وار کا کنا دل سلا خلق جو خوش آلائی ویسے خارچا نماز داو کا کنا بیزنی موف کا جمعات تھا دنی مدرسیتا کډورې دا که دا کار وکړې لو به انتظام وکای او لګلګي بیا ډېرې راوتی قال العلماء یقلن فی جند كل اناث حری ودخل قلنا مشربهم زائد سکلو خپل چینا خپل انتظام بهونکی چې کله غړی ډېر کارونه وکای چې خلکو تسهیلتي خ ډېر ځکه انو کولا او سرکاري چې خلکو تسهانتي ډېر سکونه تباسد مرکزی ځایونه ها چې خلکو تسهانتيای و پهیو چې نه کار نه کې نه دخل خلکو چ ګړی و ک ډې را پتاونه جوړته لهلی بل غامه سره کړ منږ پهد و زل لیی نه را ورا به به من ب په دای باې ترنجین سراننا لې ب میرا للیګل او می ورته کولووخواي انته باې ما د مضې دا راغ نه زقنا کوم چې منمنتاس د در کړي دي دی منګ ټیکمون ګزې په کاردي پیاس به کار دي و مازلهمونونه غ زیاتتیلوکی په منګه. دغه لفظ معنا با دي مولال غلطه کوي س کوي و ما ظلمونا من سيات لوکړې پاغاي ونحو اثر دي چرته ویلي دي ظالمو فعل فاعل له مفعول له نتاغو معنا د چاو کرا د مفعول کرا و ما ظلمونا من سيات لوکړې پاغاي نه نه و ما ظلم اغاي زياتې لوکړې نا پمندان دي سانسري سياته کړو تبولا ترجمه ته بغوږوم دي دا چې ډیرو درسو ته زو دي بولا ترجمه وروه خو موږ په خصله شرمو پرې را ميا دي دورتالتي خاتان چې ما کوي خو تا کړی رو کو وتپس په ويږي توتي ولكن كان الوفسحب لكنه غير قبول زانلو اياد لي مو سياتي كونكي وازقي له لهم كل جول شدايتا اسکلوسي گئی حاضر قريته ایلا کلیو وکلو اخری منها دی کرینا علیک بسې بسی دیوال با خوری خاشی با خوری مطلب داری ایکی با فصل گاکی اغا با خوری خاجی حیسو شئتوم کمزی چستاسو خواقی وکولو وای حتوتون کلیمه دا بخلی کلیمه دا توحید وای استغفار وای ودخلو البابا وننوزی پا دروازت دا کلی سجدن سرکت کونکی اللہ آتا تابدار لا فر لكم أموكم انتازتا خطوئاتكم ستازو گناونا سنزيد المحسنين زردك من سوا كو بدنا دم نچا دخو كو انكو الله أخبره د دنیا آخرت خو لور كي فبدل اللذين بدل ما نازل تصده فبدل اللذين واغست آخالكو ظلمو چي زيادة کرو منهم دا داين سوا قولا لوينال كما وينال غير اللذين سوا داغا وينالا قيل الام چي دايتا ويلشيو دايتا سويو حین تا ټول کلیمات الاستغفار وای د توحید له دیسو هغهسته حین تا تهون کنن تر کار دی پارسن علیهم راوی لیک پته ای اریذل حساب من السما د برنا ولی د مکان یسبول په سبب دا کی دیسیا ټیکو واسالو قبو سک د دینا ان القريه التي فباردا غکلی کی کانتیو حاضرۃ البحر فقال السمندر داوود علی السلام په زمالک ایلا کلو سمندر په غاړه پروتو ازیا دونا کلا چه دیزیا دی کول فی از سبتی پتازیم دروزی دخالی که اخکار ماین پی منو دمان اخکار پی منو استعطیهم کلا چیرات لبادی تا مایان حیطانو هم ماین ددی حیطان جا بدا حودتا یوم صبتیهم پروز دخالی ددی دخالی پراز شر را ان پدازی حال که چه دا اخکاره با ماین ماین با اخکارو لکا شر را ان شریط تا شریط اونی وی دا احکام اخکار شارع تشارع أولوي هذا بيان خكاري دائم تحاني دوبو دائم بيان تلل ويومه پا كمه راز لا يتبتونا شده بدا خالي پرواز كي نداخل دل سمات لف فبلا راز شده خالي راز بنوا لا تأتيهم نبرات لل دائم تمايان كذالكا دخل سيخكارا فللي فوهي دي امتحانو كي رأي ورطة تنجي دي وكهنا دائم مانا و یوم پاغر لا یس يس... بیتونه ما... چه دی بنا داخلی دل ده خالی پر از مانه ده خالی رواز بنوه لا تاکیم نورات لمایان ده تخکارا که زالی کنبلوهم ده امتحان کاؤ و فوره دی کنه زن زن نمانه که بلا یبلوخ کارکولو توی ماخ کارکول په ماکانو یب سکول په سبب داگه چه دی نا فرمانی کبلال ندی و تواتی جو ری که اٹی ور تا جوڑی کری آه دا جمعی پر از با دا غلا بوا آه دا خالی پر از با پکی ان خطل اتوار پر از با اثار دا سلا من خود دا خالی پر از نیدی گا اس تیوبو کی پراتی کن دا غا حیلگر دا چل کئی خوا پا دیخ پلا خارا پانو چې واج جاو قسم پیو خورا چیز کې خپلا امالا چی مور زنگو کی جوٹا را کری انستا پیسی پا مانشتی دا و حالا که منزول مکه و روجه منی وا ایاز خاص پیٹای سابون رالا را ام انگو واتگردش ورکو از تا تمام ارزو پی ختم شی دا مرد چاکره از آسوک کنی دا دای وزی دا اولما پی رالا آرسو دیندت چو دیندتا از آز تمامو کتابونو دا دیوبن لکلی چی دا زمستا وطن که کما حیل اثقات کی گی دا بیداتا نارواده نا دا کم زیر فاریخ ہوئی دا خوئی دیو بند نو کنا او چه کولو استازانو ورطا سکولوی اغای نکول اغای نکول ککول اللہ ملک په سباو نا دی بوم پا دور اسقاط کی ناس تو تمام فتاوی د دیو بند اگو رئی انا دا براہتی ورطا کدا مروج چی سکیگی نا دا براہت تخا نا دا لی ملک پا براہتو خا نا درے قسم خلق دا رکو خلاسوں یا پینزمین ٹومشتے اگر پی خوشان لینے چی باسکم. دری قسم خلق پیدا شو ویس قالت امتون کلچو ویوی وی داری من هم د دغبنی اسرائیرون ها دری قسم شو یو آخا خلقو چی دی مرس کی اختال اخکار دا مایانو کار درم آغا خلقو چی دی پسی را پاسی دا بد دی مکہوی نو درم آخا خلقو چی دی منکون کو را پاسی دا سر یا دی مخبول قبر تی سمدی دا تاو سکوی زن لاکار کاتلی دی نه دهی ده بیخون کارو که لو خدا و سلام ده بیخون توب کار که دهی نومه ده اخلی نه یاو پا خاقی اخلاس مکر ابل بانی مرز را خنزیر توب و ده شادو توب ادا غلی غلی پاتیشو ده نرخزیو ده یادو سرینم بلکه اگه بندو تا بد نهی که ما که وی ادا خیمن اکول لذا ذو قسم شو واس قالت امه کله وی اور دل مینه هم داینا 15 زونا ولتا مسئولیت کوي ولې منه کول کوي قومه داسې خلکو الله مولکو هم الله یې سبق کړي او معذبوي او اور تاذاب ور کوي عذابن شدیدن عذاب ساقو قالو اوې دغه خلکو چې نهي عن المنکر کو او استاذ خبرینو ما دوی ماذرتان مون خپل حضور پیش کو إِلَى رَبِّكَ كُبِرَ اسْتَعْلَى أَبَل وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کې دیشې چې داخله زمون خبره ومن یو منشي اثر پکې وکي فلمعلسو هر کله چې پریخو دا ويرکو ما هغه زکروبه کې نسيئت به ور کړې شی په هغه سره ان جلال الذين اخلاص کړه منځه هغه خلق ينحوننا چې غيمن کول کول ان سوې د بتکارنه واخذنا اولمن خلق ظلموا چې سياتې کړو کاری کو بیاذاب ان په هزار سره رئیس ان چه صح عذاب به ماګالو یا سوقول پس سبب د هغه چې هغه نه کوله کم خلق وی چې دیتای تاس ومنه کول ما کوه نه غیودیول هغه الله ونیول په هزار سخر ای باندې ما زاب عبد الله نی عباس بن دار روایت قرطبی نقل کړی چې دا خلق چې په خپل احقار نکاو هم نه کول نه کول دیبه من الله صاحب راغه پا دی خبر پویگی ابل آب روایت تشتی تفسیر قرطبیوه چی نا دی برنی عذاب نگرا گلی تفسیر نکسیر وی وی نا دو قومونه یو منکولوالو اغی خدا اخلاس کلو یو دا دی مرض که اختو دا کاری کلو اغی اللہ تباک کلو اغی درم دا دلو چی دی تیو مکوی دا کار منکول مکوی اغی غلی پاتی شویو اللہ تیوم خاموش پاتی شو دا دو روایتونه مفاسرین ذکر کړی دی تفسیر قرطبی دا دو روایت ذکر کړی دی اراوی آر عبد الله بن عباس شهدی یو د در یو خلاصو دا دو تباشو اذن داري چې دا یو خلاصو د ابو لیبان الله عذاب نه لري او ستې دا چا چې حقکار د مايانو کول د یم دلیل د در یوالو سچو فلما اتاو هر کله چې سرک شوکلا ا حم ما داغینا لهو انوچ لحو دایته منو شوو قولنا لهم نووی من دیخ کاریانو تا کولوشو قردتن شادوگان خاصی این او دا ایک سو پینساک که دا عذاب ذکر دی چه کمو نمانی کول دا آغای عذاب ذکر دے او پا آغا مخی نیکی نجات ذکر دے دا چا د مانا کول کو خو مسالہ اختلافی دا خواد تا دا, دا پوشوائی فا ایستا عزدن ربکا رب کلچ اعلانو کر رفستا لا یبعثن علیهم خامخاز برا لیگم پدی یهودو الائیوم القیامتی تروزد قیامتا مناغ خلق یسومهم چرا سیب دیتسو الازاب عذاب ناکار آزابو دیوی منگل آزاب نشتی خ پاکووي ماویللي زبرلم که کوفر شرکا ال هکه ل سرري ل قو یقی نستا رب د زررح ذابور کوون کې له غذو رارحم یقی نستا رب د بقول کويبانه وقدنا هم تتسنس کو منده ف الار دی پمکه کې او ممنطولي میلو هم م الصال ځې په ک نکانو ومن ځې ددنا دو ظلكېوا ددي نه بدانو و بونه هم ازخ من دد بال الحصلاتې په خوشالو وسيعادې په تقریفو کدای را وګور چې ګناور نه فاخلا فارالو بمبا دی ورست د دینه خلف البیکارا خلک ول چې د لام قران دی شیوه بیکارا خلکو ته او چې د لام زور شی خلافون لن د تخنه خواجن شي وی خاج ورثل کتابه او میراث کې واغس توراته یجيل یاخذو لاغستل بدی ادي حق ادي خلف عرض هذا الاجلاء سامان د دې دنیا نیزدی و یقولو ناوی بے سیو فرول نازر دا چه منگ با اللہ و بخی حال دا حال دا حد نا سمد لپیس اللہ بے کولا ریشوت پیغستو تیم دا گبین بے اوڑود کٹو نا کورسای بے اوڑلی اب یا بو د اللہ غفور رحیم دا منگ بے بخی و یا دیهم کبرا بگی دیتا عرض و سامان دا دنیا مسنو دا تیرشیوی گونتا که یا خضور دای ببیاو دا چې دایب نوې علی الله فقل الا الحق مگر رختیا خبره و در رسول دی لست دی معرفت یی په تورات کې او دی د په تددا و دارل اخرتو ا کورست نه خیرل غره دی لذينا خلق د پارا یتقون جزان سات درشوتونه افلا تاقلون اولی راکل کار نه اخلی په دې لکش زل اخرت تبا کاي والذين آمنوا وخلق يمسكون بالكتاب څنګه مونږ له غوړي په کتابه مونږ له سپويږي په عمل پیوم کوي وقاموا الصلاه كې مونږ زودا ان لا لديعوا يقينن ما نبربادوا اجر المسلمين صوابوا بدل د خو کولکو واين تقن الجبل کله چې دوی خروي استمن هغه خار فوق of the pass of the day قالوا ذلت اجعايا کي چې هغه چت هايوا لو چترا الکا سر د پاشي نیده که خلق ترجمه کئی نیده نوی غری پی روچت کرنو غر روچت جیگی نیده نتقلا سمطلب دی اززلتون سمطلب دی را تاویلون بیازان لکیخا وزنو یقینو کدی زن په مانا دی یقین دی انهو جی یقینند آغر واقعون راپیوتون که بیهم پدی وی من خوزو اونی وی ما آغا کتاب آتائناکم چی در کری من تاس تا بی قوت پا کوشش ماکی موسیٰ علی ل دوی وتا تاسو وی وی لایق راه الدین یا څالو مادر ته معنا کړی دا په مسلمانونو زور نشته چې په زور مسلمان کې اج کلر په خپل غوګه مسلمان شینو بیا و د اسلام کار په زور کا ا کاله یو لستای تا کزن نسب ادافی او بچي ورتلځ چې په داخلي پرنسپل اډمستر په زور بوتلی شي ا سم لایک یو درول وغوونک دیوېشي نعم خو چې کله په اسکول کې داخل شو او کالج کې ندیو سره د پرنسیپل کاشته وې له ویلېټرالي نو سزه پته دیوله ورکی ویباشي مشور ولا راوغالي وغوونک یې ورې دی ڈاندا کڅوګه او چې ما سره یې کار دی او ای تاسو رې کار دی تر ما سره داخله ښه دلته دا مطلب د ازینه چې پنا پوه چې اسلام پوزور نه دراغله او اسلام پوزور نه دراغله خو په چا په کافرو خپل مسلمان باندې خو پوزور به وسکه او جوابي نېری دا مونږ سره د حکومت د جینو سره جوړ کړي دا مونږ دا نو که چې دا دې اعلان سره جوړ کړي ته پوزور کار کوي وای دا پاکستان نه باروزا ښه نا حقیقت لږه نکات تماس ونیلو چې دلته یې دا با کایخه ځان به په دلایل او په یو کوي واش ګورو مافي یاد کياغه مثال چې دي په تورات کې او تبوم د قران تلایلي آیات ساتي صلی الله علیکم تطقول دغه په اړه چې تاسو ځان نه راوونه بچкай واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سورۃ الاراض لمح پاران د سورۃ الاراف یہودو نہ سوارہ وی منجا من شی وی منچ من با اللہ باخی اللہ وے سٹا سن مالو زنا غستی دی کہ جرم کوئی ان پاگے وژ سسا دار کوما دادا ولی سلامہ حالات ذکر گئی حدیث کی راضی کہ آدم علیہ السلام دشان الله دا ټول بچرا واغستو او خپل ربوبیت گواہ کرو لا دینه پارچه څوک بیاولوي چې زنا خبرو د دینه و اذ اخذر ابوک ان کومو اخی چرواغست رفس تا می بری ادمان د اولاد د ادم علیه السلام دا بن ظهور دا غید شغانونه سراغسته ذریاتم بچی دا غی وا او حال لاده چې ګواخري والله غیر را علا انفس بخلسانلو الست بربک او الله آیا زلیب تاسو پالون کې قالو او دې ټولو بلا اوللی شایدنا منگوائیو پا دی خورا دا لوستی اللہ صلاح غستو ان تقولو تا دید پارا چتا سونوائی یوم القیامت پر رزد قیامت سونوائی انہا کننا یقین الومگ عن حازا دی لوزنا ستا در حبوبیتنا غافلی لنا خورا او تقولو یا تا سونوائی په دلیل او حجت پښولو کې الا ما اشراک آبائنا یقلن شرک له زمن پلاره دل قبل زمن نماخه وکړه او کله سریته او مون بچي به بعده وروسته دایلا نو بچیا غسه کای چې پلاره ورسې کای وو 174 شوروده اعراف بما فعل المبطلون باغی باندي چکل دي باطل فرستو زوږ پلا راو لیکو باطل فرسو هغه جای پسي روانو لو یالا بندا خبرو انه توند د غی پر کار تبا کاه الله و ایدالو زونه میسکا واپستو وکذالکا دخ کرانګي لفسل الایات قسم قسم طریقو سره بی... بیان وبن طلائل ولعلو یارجعون ا دې لپاره چې دا د کفر شرک نه وپاسي واتلو علیه تاسو کې یو هغه علیبو حناغه راه مسازاور کړیو نو تاسو لوسنګ چې کفر شرک په سي روانې بلعم بل باورا دا مستجاب الدعوات الله بول سوال قبل او نبي صالح السلام مخاليف بادشاهو لبالعنبی لباعورا تراغی آرتوی موسیٰ علیہ السلام تا خیرهو کا دلگار کاو و دا کور دا طرف نشپی خزیلی والا لالچور کو نو آغا خزی دا اخفل خاول بلعنبی لباعورا دا موسیٰ علیہ السلام خیرو تا کیار کا فیران صلو نورنو ودلو علیہم اونو لا پدای نو خبر ده کا څو آتا ال او چ ورکره وغه تا آیات لا سمتلایل فصلخ غوته من ادغه تلایلونه الله کله کله ال ورکی او چ عمل پینکه لو بار کیږي داسې شي چې سم جاهل شي کله سرد علم لو بار ته ووتخه فصلخ 175 فصل لقديلان او تاغيلا انصلاح ديتوي چدگڑی بیزینہ پوستا کے او باسی ان لپاسے بیزند کے ساری کتا کی حکایت رداخ کر سیتے او ہوتا فات باو شیطانو واسو لگیت اگر پس شیطان پکان ابن الغاوید رشاغد سرکش نہ ولو شئنا بیها پده علم یرفع اللہ هُلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اُوتُوا لَحِلْمَ دَعْجَاد اللہ مومنانو مجتئی او آغا خلق تھی اللہ ورطا علم ورکئی ورکلئی نو آغا اللہ پورتا کئی خدای وی کماغ اختی نو پده علم مبی پورتا کرو ولیکن لہو اخلا دا لیکن اغا بیلانو کو الى الارض زمکی تا زمکی تا مطلب دا زمکی او هغه ورو لو په لخوايش پسي فم تسلوه لسی حال د کما تلل کلب او شان د سپیډ سپیکر بحیرسی خان ا دکم بحیرسو یا د یا کلاله مفسرین لکې هره عالم کارد او کارد د سمعلی چې کلاله الله د پیر دی او داران کې رشوتونه ودي پسی شي لاو مثال او داشره زک الفاز د قران عابد ان تحمل آلائی ہے کتا حملہ کئی حس حس کئی غاتی او تترکو یا پرید دلرا یا الحاس نو نیال حس حس حس کئی جبعی رائیس ذالک مصل القوم اللہ زینا تا خلق دے کذبوب آیاتنا چا غیدہ روجل کئی زمایاتنا فاق سوس بیان کدائیتا القص وصاب بيان لعلهم يتفكرون دغه پار چې دیسو شوکی چې \|_{لذل نبوزا} ته غبر خلاف خبره خيره مکاوا ال حفروست علماو پسې جبا بسپرا نو کلا نو بس خوې پاک داسې خلقو سره بیا جا کاو پیلو حال او صفات تا خلق یا غیدرو دل کې سمایا اتنا وان فسرو کان یزبول او دي د پخپلو ځانلو سیاتي کول کی مای اد الله چا ته چیدای ته په الله فهو المهتدی ال وا غ هدایت بد دل کې نه پیادایت روان شو و مې یضلل چاله وا له د سنارنا او لا کول الخاسرون ردا خلق ته تاولان و لقد زرنا یقین ال تی راکدی بمن لی دوزخ لرا کثیر ال دیرو بنا الجنید پریانو نا والانس د بیانونا سوره زاریات کی رازی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانانو پریان نه پیدا کړي بغیر خپل عبادت لرا او دلته سوال ولا قل زرعنا لجعلنا كثيرا یقینا من پیدا کړي دوزخ لرا ډیر د پریانو انسانانو نا ظالکره الله پیدائش دوکیس مری یو تشریعی دے چې کبه قانون دے نو په شریعت په حیثیت باندې الله عبادت لپاره کړی نی ایو تکویدی دے چې شریعت پری دی الا چې الله ورسره سکون غواړي نه کوي آیات کې نو سورہ اعراف کې آیات کې مرض د الله پیدائش تکویدی دے اول تی تشریعی دی ما شریعت لپیدا کری اخبال عبادت لرخا لا لارز اخبال اخبال مانا شوا لهم قلوب دیل لازون دی لا یقعون بیا چه دی زان لپو پا یکی پاغی لپو ی اصباب می ور کری ولهم آئیون نا تکوینی دی ولهم آئیون ادیل رستر لا یبسیرونا دیلی دل لکی بیا ولهم اغان اذيل راغوا غولدي لا يسمعون بها اغي اريدن لكيفدي هذا اريدو سمعتلك ما دبو اسباب وركديي خديه هذا بو اسباب مستعملينا اولئك كالعناب داخلت باشان دتاغرودي بلهم اضلل بلكي دتاانغرونا خبي لا ريدي داانغر خبل مالك بيجدي ادي يا رخل مالك بيجدينا دا انگر دزای دا, دا نقصان نزان ساتی ادیر ساتی امنا اولائی کوم الغافلون دا خلق دیهم دیزان لاجع لکولکی وللائی الاسما والحسن اخاست دی اللہ لرنبولا خیستا اولی دا دی نبولا د آگانی خیستا دی دا رحمان و دا رحیم السمیع و بسویر ایتا ذکر یا پا دیلی آس خیستا دی چی دا پوری خاست دا بلچل لپاره مستعمله کی هغه اشارې نشربت صاحب دي ا مستعمل شلابئی الورداد الله pore خاص فدعو تاسو سوال نکوي ن الله نه بیا پدېلو بولو دا لوبه یاد وای الله ته وسیله کوي ادا الله نه په خپل سوال کوي دایما فدعو تاسو را بلی الله نه راز بیا پدېلو بولو الله پدې یاد وذرلذینا پریا خلق یلحدونا چیګوکواله کوي فی اصماء داللا پھلوغلوکه الہال دلا حد نغه او لا حد ستوی یو طرف تا کوک کو کن جوکنی لکه قبر کی یو ډډی تا نو دیو نالا اسماء کی کوي سماتلب یلر اللہ پھلوغلو نبر نرابلی او خیر ته چویو لاغیر کوک سوت زونه زرده چې سذاابور کېشي ورک شي ماګو یا مون داغې چې دای کولو و ممن او زری خلقنا چې منپې را کړي دي او بتونې اووت دی یا دوه بالحقکو چې باید کوئ د حکو و به یادون او پهې حبانې د ننسې س کويف وال نه کا ذبو هغه قلب چې در وجل کوي به نه زمن غیاونه۔ انا درځه یو او د مته مليوبه اندای غرا بل حیس لا یعلو دا غزای له کې دی له پوې گی استدراجه یاو بو جرب دی تعالی او د الله د پیغمبر نا فرمانه کوي ز الله ول دورا دورا ترافی ور کوي ور دې غری وای چې دا څه څه سګو ما دا ګوډه نه دی زکه په پونه پونه کوي جی غچت اورسی رداکسے کفر کی شرک کی اخلاط کی زنا کی قتل کی غیبت کی اللہ اور تصوینا ان دے سوئی زورشی ان دے کہ اللہ رونی و وھا سنا تدریج ودا مدہ بنیو بن دائی لرا بل لا یعلو چن پوئی گیا گئی و ام لیلہم و علت ور کمندائیتا یقنان چل زمان مضبوط تے اولم یتفاق کرو آئید ای سوچ ننے کړي ما بے صواہے بے ہم کنشتے دے دائی محمد صلی اللہ بانے من جلت ان لے و انتوب ان ہوا نہ دے دے اللہ نظیر مبین مگر یر ورکہ ان کے اخکارا بیاد دلائل اتا آقل اتا ترغیبات ورکئی اولم ینزرو آئید اینگوری منعودی گوری فی ملفوط سماواتی پبچہیدا پبچہیداس مانلو کې والارض پبچہیدز مکه کې وما ما خلق الله او پاګه کې چې الله پیدا کړی دي بل شی ان دارش وان عصا ان يكن او یقینا امده چې وي قد اقتربا یقینا نزدې شېره اجلو نټل دای په دې اي او بیان باندې بعد پس ته بیان د قران لا يبلول دای به ما درالي نو قران کریم مختلفو سورتولو کې دا چې قران نه ونی نو د قران نه روستو کوپیا بن کتاب شته نه کړه ځکه واجب په پیغمبر باندې اخلاص شو حتمه شو لو چې د دې باندې حکم باندې مایو ذل اللہ چې آلچ بیراري کې الله فلا حدی له رښتیا کله نه لار خودل کې آیا زه الله دای لرا فیتو غاله پسر کښه ایز دای کې یا بهون د ایران دی یسعلون که غی تپوس کئی عنی ساتی پبارد قیامت کی ایان مرساہا کل ویراتل اللہ قیامت تو لادا پوئی تپوسول نریخا لہا پیغمبر تھنگوڑ لی ملینا قول او آیا انما علموها یقنن پورا خبرد قیامت تو عند ربی لا یجلی ها نحکار کئی قیامت لے وقتیا پا وقت دا قیامت کی اللہو مگر یو اللہ اللہ بے احکارا کئی بلسو کینی شکارا کولے ساقولت درن دے قیامت فی السماواتی فاسمانولو والاو والارد یا پزمکو والاو درن سا مطلب حیباتی زیادتے کنن ارس بروانی گی ادرن مانا دا علم پت تے ننو اسمانولو والا پوئی گی انا والا پوئی لا تأتيكم نغراضی تازتا قیامت الا بغتال لا تأتيكم نراضی تا قیامت الا بغتال مگر ناسافا یسئلونکا دیت فوسو کستانہ پیغمبرہ کہان لگا گوائے کہ چھتو حفی اللٹون کے عنہ دا قیامتنا حفی جاتا ہوئی چھتے تعلاش اور لٹون کے لطن دیت قیامت معلوم ہے نا آیا حفی مانا دحا تک لشت خ خفينه چپټه حفي ظعلاش كرون کې عنا د قیامتنا قل او اي ورتا انما علمها يقينا پورا په د قیامت عند الله اذا الله سره د شي الله سره د نقل پیغمبر نو تاسو نه سره کوي ولکن الاكثر الناس لكن دخلنا لا يعلمون لا يعلمون لهويږي علم د قیامت الله سره بل چا سره وطلع ال ابو اي زوال خپل نفس اختيار نشته چې جا د یا تکلیف تر ځان نه لرم قل او یا لا ابل کو زه اختيار نه لرم له نفس یې خپل ځان لرا نفع اند فائدې رسول او لا د تکلیف لرجولو اګه ما مصیبتونه درازي زنه جوړه کېګم ا دې دا مګي محاسبه لیکه سابقاليه غلوري دویخه اپا طائف کې پکاره نه بيشته زر دان ځان له ارکو نشو نه الا ماشا الله بغیر هغه مصیبتونه چې غواړي الله يا هغه فائدې چې غواړي الله دماغ بلزان کې وس نشته ښا پديزان پوي کې ښا برېلې بولا وسوي نه نشته خدای دې نظر ما ته حدروبوي اججی ایو لا بیا داوی هر څاګر دا اخواد یوا کی غوریدلو سفاور دا لوی غا پیغمبران دروغ نه وای چې یو کار کول شي ا دی وای زی د شم کوله ولو كنت کچری وزو علم الغیبه پویده پپټو لستقصرت من الخیر وکا ما بس یاد کړو ځان لپاره فائدې بابا مصیبتونه وما ماثلي سوء او لو برا سيد له ما تكليف و سوف پپٹ نپوئی گم کنا دایا ساتي محمد صلی الله علیه و سلم پپٹ نپوئی لوکی محمد صلی نپوئیگی بل بسو پوئیشی ہے دای چگڑا بیضا کو میں خروکشی وئی زی پلا دیتا ہاں محمد صلی الله علیه و سلم نپوئیگی جے پوئیگی ملک بلانتے گدے مسئلے سے ریلگی دا ان انا لبزو الناذير ول مگر یار ورکل کمن کو تا وبشیر ول زیر ورکل کمن کو تا فائدہ زما ده یا رسول ته انصار او د بشارت چاته ده لکوم بلون ار خل کو ته فائدہ ده کیا غی ایمان راضی پما ازما په خبر یقین کئ محمد صلی الله علیه وسلم وای يرول تول خلق کو ازر تول نور کو زما ده بشارت ازما ده تبشیر فائدہ چاته از ما تخبرو سو کی اقین سا دی هو اللذی اللہ غزات تے دے آیات کے ورخ وردانا جدا آیات چا سرو آدم علیہ السلام اولاد سرو لگی اب با دا آدم علیہ السلام سر لگو لے دے دی الہی حابا نجیم بانے وقف تے وی صرف تردے پورے دے ذکر او بیا شرکی خبری راځي دی انو آدم علیہ السلام شرکیات نو دیکھو لو درجه پوروی را آدم علی السلام سره دی او د دې نبی ارسطو اولاد د آدم سره دی وګوره خبر دا چې دا آیات اولاد د آدم سره ولګای امرات په نیکه اولاد شي مشرکین والذي الله ذات خلقكم چې هغه تاسو پیدا کړی یې بن نفس واحده دل یولنسنا آدم علی السلام کې اخلوقه وجعل لهال ابتداکله الله دغه نفسنا زوج حبيبه دا هو حوار دی اللہ تنہا اصلاح پیدا کردہ لیسکو لیلہیہ چیدہ نفس واحدہ آدم علیہ السلام آرام حاصل کی خبولی بی بی سارا ابھی حکمت قرآن سے ذکر کئی آگا آرام د خاون د خزیس سارا لالاللہ نے آمد تکا بس دیز احبان دے آدم علیہ السلام واقعہ خلاسا شو لاؤلی وے ذکر اسرائیلی واقعات تی حدیث چکم دے غامو ضعیف تے ابو حدیثینو پیرات کړی اغه خپل <سؤال> راوی حسن بن بصری رحمۃ اللہ علیہ ته اورید لري نو چې راوی خپل روایت نواوڑی ان واس پاتاوله وی چې دا زویفتي وای راځم علی السلام بچو بکیدل پایدل نه نو شیطان راځه او حوار دی لطعحاته وی وستا بچو اله غي پای کی کنه چته ول دو عبد الحارث کې لري حارس تا شیطان نم دے ہوئی نا حبد الحارس مطلب سو بلی آدم دا حارسو نا دا شرک شکو دا غزین شو روکلا اے استابو جیو ابیا پاہی دو لپدا حدیث بانے چی کم دے تفسیر امنی کسیر وہ کمل رت کردے چی انبیاء شرکو لنے کئی خواہ او حواردو اللہ تنہا هم شرک نرے کرے سو دا رستو آیات چیو سر اولگی پا آغا صورت کے نو پا دیز ایبانی دا ختم شو اوس د آدم علیہ السلام دا اولاد امراتین آغا اولاد دے چاہی شرک کئی و دا سر آیات پا اس ناسی شی و اللہ ذی اللہ ذات تے خلقا کم چی حق تاسو پیدا کری ای من نفسی واحدتین دا یاو نفسنا دا یاو نفسنا مطلب سارے حامر وجعل منات apabila akrila Allah dadagh nafsna zawja khaza dahgo la khazata cha na pe dai dab dsari na pe dai do salal yasuna ilaiha cha aram kai da khawli khazi sara falamma taghasha har kala chipatki da nas de khazi lara la kinaa rakha de korwaliyo de chibala hamalat اول ملی او یادوینی تکرشی او یارو رو داغین بچه جوڑیگی فمرت بیهی نو زیرا زیدا پا داغا حمل بانده کاروبار و کوي فلمه افقالت حرکل چه داغا بی بی درانشی داغا اللہ رابلی خضا خون دوالا نا اللہ نا سوالو نا کئی رب ما چه رب داده دوارو دعا د خله خاونسي لا آتتهلا کچر تاه کو منته سوالند روغ را بټ بچلهلهکوون لله شاکرين مقاو بغ د شکرتون کولله روغ را بټ بچې د را کو اوستا شکر بعدګ ین دا سوالو ل کو فلممه آط دا هر کله چې الله ورې د دووارو ته سوال روغ را بټ بچ جاال اوګرځای دابوره پلار له الله لرا شورکا آدبرخ قاوندان فیما پاغ بجی کی آتا و